Välkomna till sessionen denna tisdag kväll i mars. Vi är tillbaka den här veckan nu med Emma Kvartsberg, Anders Asvedo och Tobias Widing. Som vanligt här från Långhuset, sänder live alltså. Ja, hörni, välkomna ska ni vara allihopa. Tack. Tack så mycket, kul att vara tillbaka i Långhuset som vanligt. Det var lugnt och skönt när jag gick igenom Långhuset. Det var lite mindre lugnt än vanligt för jag såg att Örebro kennelklubb hade någon sorts föreläsningar av hörsalen här borta. Var det därför jag gick förbi massa hundar på vägen? Som bara låg helt stilla utan någon i närheten. Jaha, faktiskt nu när du säger det så gick jag också förbi massa hundar. Men jag kopplade faktiskt inte. Jag tycker det var jättekonstigt. Look brainson Emma. Var on Emma. Var de, var de i, i långhuset? Nej, utanför. Utanför, okej. Okay. Ja. Men jag tror att själva klubben var inne och uti, Men hundarna kanske var utanför. Oh, men de är väl tränade så de kan ju ligga där. Okej. Okay. Uppenbarligen. Ja, Nej, men, äh, jättekul att äh, vi är tillbaka här idag. Idag så har vi tänkt att prata om lite amerikansk politik, lite Iran, lite Carl Bildt, äh, lite Allians. Äh, och, ja, vi har en lite kompott som vanligt. Och, äh, vad tror ni, kommer det bli bra idag? Det kommer bli dymäktigt. Ja. Jag tror det kommer bli jättebra. Jag är väldigt glad att jag är tillbaka här i studion. Jag var sjuk förra veckan så jag mm. är väldigt laddad. Ja, det är kul att du är tillbaka Det är väl lite kul att vara magsjuka Men jag tänkte innan vi sätter igång kanske vi kan eh, Ta en titta eller lyssna Fråga, vi har nämligen fått lite frågor Sen förra gången och vi, vi har valt ut en fråga speciellt Som vi har fått flera gånger faktiskt Och den är, varför sänder vi live? Och varför har vi inte bara podcasten? Har du något svar på det, Tobias? Ja, ett, det var faktiskt någonting som vi har tänkt på När vi skulle börja sända Och det var att jag och Andres är sådana perfektionister. Skulle vi ha en podcast så skulle vi inte få göra annat än sitta och klippa och klistra hela dagarna. Det skulle ta en evighet. Sen, sen är det ju lite skärm och sen live. Vi vill ju att det ska finnas med när vi gör misstag och klantar till och sådär. Vi vill inte ha en perfekt podcast utan vi vill Ja, det ska kunna börja brinna i studion och ni ska föra det live så att säga. Jag håller med om den beskrivningen, det är lite som nu, nu förbereder vi show, så ska vi bränna av den på en timme så att vi liksom förbereder show så ska vi ägna en hel helg åt att försöka klippa ihop den Ja eller hur, det, det är nästan så det blir bara att lägga upp podcasten man, man kan inte sluta fippla, du. man lägger in jinglar och, och sådär Så att det är svårt att hålla fingrarna borta helt enkelt, varför vi kör live då Fast jag själv också fick klaga om att vara en person som tyckte jag borde vara med på träningen istället för att sända radio. Då. Jag sa att vi inte behövde vara live för att inga, inga lyssnar på oss. Ja, just det. Men, Men folk lyssnar ju. Ja, vi har faktiskt fler lyssnare än man kan tro. Och för de här lyssnarna så ska vi inte bara prata om varför vi sänder live utan vi ska faktiskt ha lite innehåll också. Och då tänkte jag att sätta igång direkt här om det är okej. Okay. Men sen tycker jag att vi ska påpeka också att viktigt är ju att när vi sänder live så är det ju musik också. Det missar man ju i podcasten. Precis, och eh, musiken idag har ju inte valts av Kreatiopleta heller utan... Det är ju faktiskt av Kerstin Eifrem. DJ Eifrem, sån att så att uttrycknat som vill det kallas. Precis, nu har <laughs> ni en idé framåt eh, Kanske kommer någon efter vi har nu prata lite om... Alabama bland annat, för det är så här att sist vi var här i tisdag så var det ju Super Tuesday det var den här dagen då man har massa primärvaror runt om i Europa, eller alltså, I, i USA i republiken på andra sidan Atlanten och eh, då i alla fall så gick det, det blev lite som man trodde, det blev lite blandat man tog lite varsin delstat där, Nu Kingridge tog sin hemstat Georgia som väntat och så vidare inga kul att rapportera därifrån så jag tycker vi går vidare till dem som är ikväll Eh, eller, oh, idag då för de i USA. Och det är två stycken eh, eh, primärval. Det är Mississippi och sen så är det att eh, den här delstaten också. Vad vi har här, lille gula syster, är ett magnificent spesimen av pure Alabama black snake. <laughs> <laughs> <laughs> det är det från för isa film? Eh. Nej, det är full metal jacket då. Ja, det, det stämmer alltså bra. Eh, Och jag tänkte att ja, det, det är väldigt speciellt. att Både Mississippi och eh, som är en andra delstaten, och eh, Alabama är sådana här klassiska sydstater. och har man inte fördomar med de här sydstaterna. Kan ni ge exempel på sån fördom? Eh, alltså, det finns mycket black snake där. <laughs> eh, nej, men, men de är väldigt, väldigt eh, liberala. Vad gillar. Eh, på alla sätt. Eh, equal rights och sådana saker. Oberohörligt progressiva, de är för homosexkap och allt. Nej, tvärtom, förstås. Eh, och eh, det. När man har då, då finns det några som heter public policy polling som har gjort eh, såna här opinionsundersökningar samman med det här valet och man är ingen runt att fråga ska ni rösta på A B eller C och sen så får man reda på hur de står sig och vad de, om, de ska, om de ska lägga ner mer pengar på reklam och det finns massa anledningar till att man gör de gör det här. Och eh, då har de även eh, här public policy polling har ju provat på att eh, fråga lite andra frågor också bara för att se hur det står till då med värderingarna där nere i eh, sydstaten. och de har eh, ställt lite frågor som jag tänkte eh, redogöra för här. Och eh, jag föreslår att de flesta sätter sig ner nu för det här är <laughs> ganska chockerande. Nu har vi har ju inga stolar här i studion så att vi, får, vi får stödja varandra på något vis när eh, svimattacken kommer. Men vi kan väl börja med en ganska mild fråga här. De frågade i Alabama då. Om man upplevde sig så konservativ, och eh, det, det kan man ju tänka sig att det, det kommer komma ganska högt. Och du gjorde det: eh, ganska, kons eller, ganska konservativ handlar på 36 och mycket konservativ handlar på 45 Och det är alltså hela befolkningen i Alabama Så det betyder att 81 procent upplevde sig så konservativa. I Alabama. Det är, tycker ni att det är högt? Jag tycker att det är chockerande högt. Jag, jag vet inte riktigt. Det kanske inte är helt oväntat när man ställer en sån fråga i USA heller. Jag antar att motsatsen för många konservativa till konservativa är att vara kommunist, så att... Ja, kanske, absolut. Men absolut, du har ju rätt. Har det har du Men jag tycker ändå att det är väldigt högt 81%, 81 procent, eh, som är konservativa. Men nu fortsätter vi till de, som, de frågor som är lite mer kontroversiella kanske. Och de här frågorna riktar sig till republikanerna bara, alltså bara till republikanerna. Så att nu är det inte hela alla som svarar på de här frågorna utan vi kan börja med en fråga som: eh, Tror du på evolutionen? Och då i Alabama så var det 26% procent som svarade ja. 26% i oh. Alabama tror alltså på evolutionen och köper det som 99% av alla vetenskapsmän mm. köper. Och motsvarande siffra i Mississippi var 22% tror på evolutionen. Och motsvarande som inte tror, som alltså vissa mittemellan säger då att de kanske inte vet eller sådär, men då som svarar nej är 60% i Alabama och 66% i Mississippi. Men, alltså, det jag vet, jag jag vet inte vad du ska framåt. säga. Nej. Men vad. Men vad, vad, vad säger det här om, om skolsystemet i de här två staterna? Aj, alltså, någonstans har det ju gått fel. Hej <laughs> min spontana reaktion. Ja, Absolut. Nästa fråga kan vi ta, det handlar om Obama. Och det här är ju en evig fråga för republikanerna, vilken religion har Obama? Av någon anledning så har ju alla fått för sig att han eh, inte är kristen, som han själv säger att han är och som... Allting tyder på eftersom att han går i kyrka och gjort hela, hela sitt liv och han aldrig har, å andra sidan har till exempel gått på moské eller utövat en muslimsk tro. Så att det mesta tyder på att han är kristen. Men ändå så <laughs> frågar de ju då, vilken religion har Obama? Och i Alabama så svarade 45 procent han är muslim. 45 procent. Alltså Men på nästan... riktigt, det här är deras president liksom. är det... ja. Det är chockerande. Men det, du måste se det ut ett annat perspektiv. Om du tittar på hur rapporteras ut i Sverige så har vi ju ja, utrikessidan nästan större än inrikes. Men där alltså det står bara om vad som händer i delstaten och de får inte reda på så mycket annat. Och det är väldigt många som inte har lämnat sin egen delstat. Och då blir det så. Men om du tänker själv att det har politiker som står för de här värderingarna. Det är klart att de implementerar sådana grejer i skolsystemet och på alla sätt och vis. Så att Ja, det, det måste ju vara så för det kan ju inte vara så att de hittar på det själv utan det måste vara någon som säger åt dem. Ja ah, men det är alltid en konspiration. Han är, han han är, är muslim. muslim. han heter Hussein i andra namn, det är klart att han är muslim liksom, eller hur? Han är från Kenya eller? <laughs> ja. <laughs> Precis. Så han själv har ju bott i Indonesien i och för sig. Det är lite suspekt. Men <laughs> om man tittar på vi att han är muslim nu också. Ja, faktiskt. Vi kan byta. Eller så kanske vi kan titta på de andra siffrorna. De som var osäkra i Alabama var 41 Och de som trodde att han är kristen var 14 14 av republikanerna i Alabama tror alltså att Obama är kristen. Vilken är det Ja, det tyder ju på någonting i alla fall. det är en start. Det är ju definitivt en början. Det var ju 7 förra året. Ja, det vet jag inte. Ja, vi får hoppas att det går framåt i alla fall. Här, nu kommer det sista. Det här är den som är mest chockerande tycker jag. Om ni inte om ni tyckte det där var chockerande så eh, ta tag i någonting nu. Eh, någonting fast eller sätt dig ner eller lägg på marken för att här kommer eh, förr tiden så var det väldigt mycket för ganska länge sedan framförallt i söder nu så var det mycket ett, eh, prat om man skulle ha eh, om man skulle försöka integrera sig, eller om man skulle ha här såna här så att säga separate but equal alltså att man skulle ha olika skolor för eh, svarta och för vita. Och det har man ju, eh, vilket är fantastiskt om vi kom över det, kan man tycka, år 2012. Men så får de frågan eh, Bör det vara tillåtet med blandrasäktenskap? Det låter väldigt hemskt där Jag hittar inga andra bättre ord, men interracial marriage är det på engelska i alla fall. Och det var alltså 21% i Alabama som svarade nej på den frågan. 21% procent tycker alltså att blandrasäktenskap inte ska vara tillåtet 2012. Alltså fängelse, jag gifte mig med svartkvinna, fängelse. Ja. Eller att precis du kan inte hitta syftet i. Men nej. här är jag ändå liksom inte så förvånad. Jag hade inte kunnat tänka mig att det skulle kunna vara högre. Det är Men ju olagligt. i och för sig fruktansvärt att det är en femtedel tycker det här. För det är en så enormt förlegad tanke. Ja. Men vad liksom. är det inte sjukt? Ja, Olagligt till ja. det. Det är inte bara så att jag tycker inte om det utan det är verkligen olagligt. Ja. ja. Men det tyder ju också på det måste ju vara en väldigt småstadsmentalitet. För jag tror att som man brukar säga med eh, äh, rättigheter för homosexuella så brukar man säga att om man känner någon som är homosexuell eller om man har någon i familjen eller sådär så ökar möjligheten att du kommer för rättigheter för homosexuella exponentiellt. Alltså, det, är, det är ganska stor chans att du faktiskt kommer att förespråka sådana rättigheter. Jag kan tänka mig samma sak med eh, den här typen av frågor. Att då kanske du utsätts för, det kanske är väldigt, man bor lite isolerat på något vis. Det måste väl nästan vara det där för det, jag kan inte se vad, hur hur annars skulle kunna vara på det här viset när det har gått så lång tid sedan man kom över de tankarna. Fast det har ju egentligen inte gått så himla lång tid heller. Nej. Ja, men det, det, det, de, det, har, det typ är ju som typ du säger att de, de har bara liksom de, deras nyheter täcker bara de absolut närmaste kretsen, staden på sin höjd Count De vet alltså, man får knappt reda på någonting i de andra delstaterna för att inte säga landet för att inte säga världen. Mm. Alltså, jag... det är det de är sig för de och de har den här small town sudden man mentaliteten. Ja. I alla fall vi, det är de här två deltagarna som jag ska välja nu och i valet i natt då, så inför det här valet så jag tänkte bara spela upp en lite rolig. Jag tycker det är så roligt när de bråkar med varandra med kandidaterna. Jag kanske har du hört? Bra det att jag älskar när de retar varandra och ger varandra lite jabbar och så där. Och då hade Gingrich följande att säga om Romney. Well you know, the Romney camp has been trying to sell since last June. Att that i should get out of the race and that the romney's inevitable but the fact is uh romney's probably den weakest republican frontrunner since lennard wood in 1920 and wood ultimately lost on the sixth ballot and precis det där var alltså nut gingrich som han pratade om att romney har ju varit den så kallad presumptive kandidaten väldigt länge men han lyckas aldrig close a deal så att säga och det gör honom eh gör att han är en av de svagaste Ja, uh, på väldigt länge och då har Romney följande att slå tillbaka med. You know, uh, if I'm a weak frontrunner, what does that make uh Newt Gingrich? <laughs> Because I'm well a höll him. Så jag är hämpade att vara. Ja, han slog alltså tillbaka med att säga att Ja, men du då? Det klassiska argumentet i, i det här primärvalet alltså, Nu kan vi ju säga er, du lyckas inte avsluta det här primärvalet Så du är svag och sen en andra Men du är ändå ännu svagare, du har ju mindre poäng än vad jag har Och det får mig att tycka att de här två herrarna påminner om Två stycken youtube kände sig vet inte om ni känner igen de här två herrarna ja <här> <laughs> det var, var, var en ganska bra, ganska bra comeback han hade, liksom. man menar, Vem ska han komma och säga sådär liksom, Men inte han själv liksom, Sitta på andra plats och kritiserar Jo, absolut, det köper jag Det, det är väl bara det att det, det, det bör inte sjunka Till den nivån tycker jag När man liksom håller på med för det, om, man, om man liksom förenklar det här argument Så är det ju helt enkelt med du då Och eh, ja så Om man tänker på hur mycket Mitt Romney lagt ner på den här kampanjen Och vad han har fått för pengarna Så borde han ju också hålla tyst egentligen Uh, han har lagt ner betydligt mer än vad många andra Till exempel har gjort, då. absolut. Men gjort alltså, Ni är lite mer insatta i det här med primärvalen Än vad jag är um, Jag funderar på hur, hur, hur länge ska de hålla på? Alltså innan Vissa av de här kandidaterna borde inse att det är dags att lägga ner Jag menar Det här borde ju bara uh, Göra demokraternas sida starkare ja, det, det är vad de säger att det kommer att göra också De här kan ju mycket väl hålla på ända till uh, Sista det här konventet Ja, för riktigt så här var det ju inte förra gången om, om jag inte minns. Om, jag kanske minns fel, liksom. Ja, nah, McKay och Palin var välvalda valda, eh, eller liksom de, de frontrunners mycket mycket tidigare. Eh, och så här mycket pengar som de har lagt ner nu på valt där översikida vad de gjorde. Precis, det, det, det stora sken är ju det, alltså pengarna, det handlar ju om helt andra pengar. Så här mycket pengar som lagt ner innan de ens har kommit till själva presidentvalet i uh, och överträffat i USAs historia. Och, uh, Ja, vi får väl se vi, hur, hur det blir. Jag tänkte, vi, är det okej okay, med vi lite på musik nu så kan vi komma tillbaka eh, om det det är ett litet lite tag. Vi sänder live som vanligt ifrån Långhuset. Det är jag, Andres, det är Emma och det är Tobias som det. Jag måste bara säga en grej, jag är så inne i uppsatsskrivande nu. Så att eh, när jag har på att göra mina anteckningar till eh, dagspransar började jag fo ge fotnoter till till allting. <laughs> så kom jag kommer på mig själv sitt och korrekturläsa det jättenoga och kom på att eh, det är bara jag som kommer läsa det här. Jag vill att vi opponerar på det också. Jättegärna. Det är det inte det, vi, det här går ut på lite. Typ att byta namn till oppositionen. Oppositionen. Ja, ah, jo. Oppositionen. Det är riktigt det oppositionen <laughs> <var> det, <kanske laughs> <du menar>. Pan <laughs> inte Pan inte. <laughs> ja, nej, jag tycker det tycker jag var var. Eh, och som du kanske hörde efter låten Så har Spotify fått en crossfade-funktion Som eh, ja, jag har provat idag gång. Eh, Och den här låten Fantastiska som vi spelade var ju Kerstin som hade valt Vår mm, fantastiska mm, vän Emmas mm. enda vän Min, Min enda vän, vän. <laughs> Nej men ni är mina vänner också Och så har jag kanske några vänner som lyssnar med Ja Kerstin är våra vän också Ja vi är vänner allihopa. Ja, vad trevligt ha det. Ja. <laughs> Visst, vi har det. Vi mycket av varandra. Eh, du har styrt upp kontrovers idag eh, när ett företag som heter... Eh, oh, herregud, heter det? Du kommer ihåg vad heter det, Emma. Nej, du kommer inte ihåg det. BBH Labs. Eh, ja, ett, något typ av företag i alla fall som, tillverk, som håller i sådana här hotspots för 4G. Ja, det man har gjort då är på en festival. Har du besökt den festivalen? Nej, jag vill besöka den här festivalen. Det här är South by Southwest i Austin, Texas. Det är en, utav, vad måste det vara, en av de största festivaler. Där mycket nya band får komma. Det, det är väldigt stort att få åka till South by Southwest och spela. Sverige har skickat dit ett eget band, tror jag. Okej. Det är en väldigt lite, känd festival. Ja, då fick ni veta lite magnituden av det här stället. Och Där har man då eh, utrustat 13 hemlösa med varsin elektronisk apparat, alltså det vill säga en hotspot. Det vill, vad ska man säga, man kan koppla upp sig till trådlöst internet på en sådan hotspot. Så att 13 hemlösa har anställts av det här företaget och man har fått varsin t-shirt där det står Hej, jag heter det och det, jag är en, en hotspot helt enkelt. <laughs> kan koppla upp er mot mig då via den här länken. Kontroversen är då utnyttja det här företaget eller den här festivalen hemlösa som... Eh, som lånar de här eh, mot eh, betalning av ah, 20 dollar och sen 2 dollar per, per uppkoppling? Eller är det här någonting som är, eh, borde vara tillåtet? Vad tycker du om det? Du har hört den här historien. Jag har hört den här historien. Um, jag vet inte, jag antar att, det är, att tanken är att man förmodligen ska väl... Um, ja för Förena nytta med nya, nya antar jag. Eh, man ska kunna koppla upp sig och samtidigt antar jag att man ska kunna, på något vis höja frågan om hemlösa människor. Eh, och det är väl bra, antar men, jag. Men är det här någon sorts jobb då? Alltså? Eller, ja, de måste ju betala för, för, för att få, få koppla upp sig så att jag antar att de tjänar pengar också på att, att vara hotspots. Mm. Låt oss eh, lyssna på vad en av de hemlösa själv hade att här. Can you tell me a little bit about the project? The project yeah. is want you help me out. Get on this site and use my download Wi-Fi right here and help me out because I am promoting a Wi-Fi service but I am Clarence the hotspot for the homeless. Där var det alltså Clarence berätta om sitt jobb som hotspot i USA. Och det som du går till då, vad jag har förstått, så eh, kopplar man upp sig mot det här och sen är tanken att man ska donera två dollar. Man måste inte, man kopplar upp sig mot honom och sen kan man donera pengar till honom. Och som påpekar och så eh, ja, frågar jag inte så mycket om vad det här handlar utan koppla upp emot mot mig, Clarence, och donera två dollar så känner jag pengar. Eh. Alltså jag antar att det blir en slags eh, faktum eller situations grej eller Ja, alltså, jag menar, varför? Okej, om, om det skulle vara så farligt Jag menar, det, här, det är ju ett jobb Ett jobb är ett jobb, vilket, vad man än gör uh, mm. Sen om det är eller inte, det vet jag inte Det finns ju folk som står på Drottninggatan i Stockholm Med sina sådana reklamskyltar Ja, alltså frågan är ju kanske om eh, De här, alla hipsters som besöker South by Southwest Själva hade kunnat tänka sig att för Två dollar per uppkoppling går kring som en hotspot Det är kanske, kanske det som är frågan Utnyttjar man billig arbetskraft? Ja, eller jag tycker den viktiga frågan är är det här ett substitut för andra? Till exempel att man visst runtar i att kanske arbeta för att de inte ska vara hemlösa längre, utan, eller sociala åtgärder. Om man på något vis tänker på att det skulle vara någon sorts substitut, det är då man nämner säga att det här är lite är sådär, tycker jag. Men så länge det är ett jobb, jag menar, det, det finns ju precis som Tobbe säger, det finns ju sån som står med skyltar, det finns ju tråkigare jobb också, men det ska ju aldrig vara ett substitut för sociala åtgärder, Nej. den mån man har sådana. Fast jag antar också att, att själva jobb i, eh, grejen är egentligen onödig. Det hade ju bara varit egentligen att smälla upp hotspots och så får man fått sköta någon form av sms kontakt för att betala. Så det okay. måste ju finnas någon tanke bakom okay, att jag, man ska tror inte det? Jag tänkte bara att det, det kanske var så här att de skulle skydda de här grejerna också att de gick runt och liksom ja Ja, ja, så skida, det får ja, men... låta som någon sorts kronjuvel eller någonting, men, men alltså ja, Någon form av Maintenance av de här prylarna Alltså det finns väl flera syften Apparaten i frågan ser ut som en liten Smartphone och som du säger maintenance Så kan jag tänka mig att de här hemlösa får ladda upp dem På något ställe då Istället för att man sätter upp dem och kopplar upp dem med någon tråd Kanske kostar mer pengar uh, Och då får jag gå omkring med de här t-shirtarna Och då ser man ju att där är en hotspot Och så kan, är man nära den här hemlösaren och så kan jag koppla upp mig Uh, och det var faktiskt Eller en, vissa har sagt att det här är uh, Som en mörk satirisk uh, science fiction historia Men uh, det var faktiskt någonstans som han hand om fattiga Som hade till att sätta upp den här idén uh, Och samtidigt som det blir lite hipp På ett Macover chat kanske för ett gäng Så är det samtidigt uh, bra för någon annan Vi ser vad, han, vad den här Clarence säger då, Om man har fått någon pengar Hur mycket är service? Servicet? Vi frågar människor för en people i donation for on the har en sund inställning till arbetet arbete i och för sig. Men eh, jag hängde faktiskt inte riktigt med där. Vi, vad, vad sa han? Vad sa han? Du, hade de fått lön eller inte? Har du fått någon pengar Då säger han, Vi får inte våran lönercheck för den på fredag. Vad eh, vad snackar de om vi måste man måste jobba inom att få betalt och ja. Clarence har fattat. Ja, men är do, är de tar inte emot pengarna heller då eller donationer sker till någon annan. Är ja jag tror de tar väl emot pengarna antar jag men de har väl säkert någon bussanslag som de lämnar in kanske. Ja. Okay. Eh, och det, det går, det går också, de har ju en hemsida man kan surfa in på för att eh, lära sig mer om hemlösa. Jag kommer att tänka på eh, jag vet inte om ni ni finns på Twitter på och, eh, där man kan följa Vi Hurt tror jag de heter. Det är en, ett projekt i Stockholm där man har lagt ut ett gäng med smartphones till hemlösa och att de twitter konton och så får de twittra om hur det är att vara hemlösa. Ja det, det tycker jag låter som ett bra projekt Ja det är det, väldigt intressant Det är också här grejer, för det, största, det, det stora problemet med hemlöshet tycker jag är att de syns inte Man tänker inte på att de finns Eller att man försöker osynliggöra det så pass mycket som möjligt Och det är väl ett problem Och då är ju det här typiska grej hur, hur är det faktiskt att uh, veta att det kanske är tio minus Jag vet inte om jag kommer hitta någonstans att sova Ja då, så, så nu står vi här och diskuterar här just nu Hemlösa liksom Egentligen är det sjukt att det finns hemlösa överhuvudtaget Alltså och dom hemlags i Sverige tycker jag är extra sjukt liksom för USA har ju ett annat system. Så. Ja, ja, jag är faktiskt eh, börja bli redo att gå till domslut här. Ja, låt oss höra bara vad han sista, sista var, Clarence så att säga. Vad säger du till folk som tror att det här tar vänster av människor som behöver? De need komma in i det spyshjäl och ge mig lite hjälp. De här människor hjälper mig. De pratar om mig inte pratar om mina download. Så om de pratar om vad jag I'm going through. They need to come right here in front of the convention center where I stand and plug in. Let me get some of these lights lit up. And if that happens, I'll be happy. They can say whatever they want. They can say I'll be in the Det They can say that they take advantage, but they're not. I'm at work. I am working right now. vi visar. True that, Clarence. Eh, jag måste säga att han var duktig på att sälja sin tjänst också. Alltså, hans That'd argument är ju väldigt... Eh, Liksom, vad väntar du på? Bara plugga in och köra Eller hur? sitter inte där och om att jag blir utnyttjad Jag kommer inte att koppla upp det till mina apparater Ska vi gå till ett omslut Jag är beredd att fria det här försöket Jag tycker att det är under vissa Så länge det inte är som jag sa tidigare Ett substitut för andra åtgärder Så är det ett bra grej bra, bra, bra. Ja fria definitivt ja, ja. Man kan ju inte, inte prata emot Clarence det går inte. Hans argument är vattentöte tycker jag. <skratt> jag, jag. Jag är sugen på att komma in och plugga in här nu. Men... Eh... <skratt> det synd att inte han provider sådana services på Kraka. Finns det ingen teknik till exempel? Nej, vi skulle, vi skulle verkligen kunna behöva en homeless hotspot på Kraka. Man kanske kan säga Kraka i den, med en, en hotspot istället. Är det här en efterlysning vet du skickar ut till Örebros hemlösa? <skratt> <skratt> Nej, det, det, eh, jag hoppas att myndighetet hand på en annan sätt i första hand. Ja. Eh, vi kan konstatera att Uh, vi frigör det här företaget då. Uh, homeless Hotspots Rocks helt enkelt. Du på Andres, och, mm, jättekul, jättekul. och det där ni har hamnat på Radio Campus. Uh, för sig så uh, uh, tänkte jag att vi ska. Ja, vi inte det. Vi går vidare till uh, din story. <laughs> hade det här varit en podcast hade vi gjort en omtagning nu. Ja, precis. Jag hade klippt bort det och sen så hade det varit jättetroligt för de inte ja. för att inte höra det där. Nej, men precis. Ja. Vi, vi, gillar, vi gillar när det skaver kanten. Precis. Jag har funderat lite på um, det här med den så kallade Löfven-effekten som jag tror Aftonbladet döpte det till. Eh, Löfven blev vald till, Stefan Löfven blev vald till Socialdemokraternas nya ledare i januari och har varit ganska osynlig sen dess eh, han eh, han pratade givetvis när han blev vald men sen så har han faktiskt inte syns så mycket men ändå så eh, lyckas han uppenbarligen få väldigt bra i olika opinionsmätningar så då funderar jag på om det kanske kan vara så att eh, det inte beror på Löfven det kanske beror på hans på motståndet hur det ser ut i alliansen. Och då har jag märkt att den här veckan så har det skett en hel del backstabbing i alliansen. Jag tänkte att vi titta på det. Eh, Mod Olofsson, hon var ute idag. Och eh, gav en liten känga till Jan Björklund i, mm. från Folkpartiet. Och eh, sa att när Björklund är med så blir det mest problem i förhandlingarna. Ja, titta. Det var rätt taskigt faktiskt. Men sånt kan man säga när man inte är med längre. Ja, precis. Som, eh, hon är inte med längre. Hon är inte med längre och då kanske det är lättare. Um, och de, de, Centern vill ju Plocka fler röster uh, Så att Jag vet inte Varför är en bra idé att plocka ifrån Folkpartiet Ja, jo, nej, De kommer ju behöva ge lite till varandra I alla fall när det är val med tanke på Den kära 4%-spärren vi har i Sverige mm. Eller hur men, så, ja, men det är väl snällare så att ge varandra röster Än att sno dem från varandra Ja Eh, sen är det en annan för detta partiledare då från Folk, eh, Folkpartiet, Per Ahlmark. Och eh, Jag tänkte att vi skulle lyssna på vad han sa i, under Folkpartiets riksmöte i Västerås i helgen. Varför tegan. Troligen Trogligen tegan därför att han är och förblir en ytterst okänslig, reaktionär och obildad politiker. Det är oerhört pinsamt för Jan Björklund och Birgitta Olsson att sitta i samma regering- som Carl Bildt. Jag tycker det är en avsjövärd person. Han krävt hans avgång gång på gång efter alla de här folkmorden som man inte har velat ta ställning till. Med andra ord så sa han... And I said get away from here. <laughs> get. Get. <laughs> det måste jag säga att det är lite Palmkänsla över eh, dra alltså, säger, dramatiken i hans hur han uttalar sig. Ja, verkligen. Det, det, det har du verkligen rätt i men frågan är om det är så smart nu har ju Almark lämnat, äh, lämnat, äh, lämnat äh, sitt uppdrag för så länge sedan så liksom smart utifrån Alliansens perspektiv ja precis ja, jo, det förutsätter ju då att han delar Alliansens perspektiv ja, ja nej men jag absolut det är nog inte så smart det tror jag inte nej, jag, alltså, tr jag tror att det är jättedumt det knakar ju frågorna på Alliansen nu det märker vi och eh, till viss del så är det väl den man ska säga, en inverterad Löfven-effekt i det att han inte syns. Genom att ligga lågt och bara slicka såren så gör ju såsarna exakt rätt. Alltså för förr fanns det alltid, man kunde alltid hacka på djurhållt. Vad som än hände med Alliansen kunde man hacka på djurhållt. Men nu är det bara, ja men... Nu finns inte djurhållt kvar, så nu kan vi hacka på varandra. Nej ja men Sitt back, and relaxa och liksom se hela skeppet gracchulera på något sätt. Det, nu, nu exponeras det i deras egna misstag och det visas och det har och varit mycket strul med de olika partierna. Och, Backstabbing har ju annars varit Socialdemokraternas signum Det senaste året Så det är väl kul att se att det inte bara är Socialdemokraterna Som Är det någonting som trendar? Ja precis för Det var väl lite det som var det stora problemet under Joel Att man inte gärna säger kring honom Att det har verkligen blivit hackat animalet Får vi se Och det gick inte så bra Sen så var ett tredje exempel förra veckan När Göran Hägglund Eh, Kristdemokraterna, som, vi, som under de senaste opinionsmätningarna har legat under 4%-svärden, eh, klagade på att KD alltid hamnar i skuggarna av Moderaterna för att så fort eh, regeringen tillsammans fattar beslut så är det Moderaterna som går ut och tar cred för det här. Mm. Och eh, jag kan ju förstå om de är upprörda, definitivt. Men borde alliansen kanske se över och bli lite mer enade? Jag menar, det är bara två år kvar till valet. Absolut, men det ligger väl lite i maktens struktur, att den inte enar utan att den eh, splittrar. Nej, men jag tror faktiskt att det är lite, jag, jag är förvånad över att man har kunnat hålla så sams så länge som man ändå har gjort. För det, om man tittar då till exempel eh, Socialdemokraterna, då släpper ju ha miljöpartister eller vänsterpartister i eh, regering. Och då är det lite lättare på något vis för att eh, det, där man tar besluten, det är ju de som sitter runt regeringsbordet och... Eh, jag tror att det blir svårt. När man, för den måste ju ändå vara statsminister. Och statsminister kan ju säga gör ja till vem man vill eh, i regeringen. Säkert är det ju. Men eh, ja, jag vet inte. Det, jag tycker det är, som sagt det är på tiden. Eller på tiden menar jag inte. Men jag trodde att det var, skulle komma förr eller senare. Jo, i och för sig. Sex år, det är ganska lång tid. Eh, som de ändå har hållit ihop. Eh, men ja. Ja, jag är lite förvånad över att det är tre sådana starka utspel på en vecka. Mm. Absolut, jag är med på det och vi får väl följa lite utvecklingen här. Jag måste bara säga, återigen, det här Per Ahlmark. Mm. Vi skulle jättegärna vilja höra fler klipp av honom till framöver. Jag tror att det finns väldigt många roliga, så vi kan väl säga till publiken att kom tillbaka nästa vecka, kommer ni få mer Per Almark. Skulle vi kanske kunna känna en sån här, är det Per Almark eller är det Palme? Under 70-talet Ja, oh, absolut <laughs> Likasådär med ljud Ja. Ah. Vi får be våra lyssnare, de får komma in med sådana grejer helt enkelt Vi är sagt tillbaka Du lyssnar på Siffror Med Andres, Tobias och Emma ah, Jättekul Pengar i politiken är ju något som jag alltid pratar om och folk brukar fråga mig, varför håller du på att prata om det här hela tiden? Folk brukar fråga... Men vad är det du insinuerar? Alltså, vad är det, varför, varför spelar det för roll ifall att det finns pengar i politiken och liksom vad, vad får det för effekter? och sådär? Jag har ett lysande exempel på det från Washington Post. Ingen, ingen vilken tidning som helst Utan det är en etablerad tidning som rapporterar någonting om som handlar om Obama Det är nämligen så här att Obama var tvungen att samla ihop massa pengar För att bli valpresident Det är, kanske man glömmer bort ibland Men han var faktiskt en av de som var allra bäst eh, Att samla in pengar eh, av alla någonsin I USA Och eh, då kommer jag undra Vad har det här fått för effekter på hans sätt Att vara president Och här har vi ett exempel eh, Det som står i den här artikeln är att Mer än hälften av Obamas 47 största bidragsinsamlare har fått jobb inom administrationen. Alltså hälften av de 47 största bidragsinsamlarna har fått jobb i Obama-administrationen. Och eh, ja, det kan man tycka är lite sissodär att man eh, förespråkar att man, att man inte ska ha partibidrag och sådär, för att här vet vi inte ens hur många av Moderaterna eller Folkpartiets, eh, vilka det nu kan vara bidragsgivare får tjänster av regeringen. Vad säger ni? Nej, men det är väl detsamma som har hänt i Sverige nu har vi visat sig med. Det kanske du ska komma till för sig. Men har att eh, Hans eh, buddy sitter och cashar in på Karema och allt möjligt. Ja, absolut. Eh, jag tänkte inte komma på det, men vi, vi, det känns som att vi tar upp sådana exempel varje vecka. Och eh, ifall att det här programmet har ett stort mål så är det att eh, få till en lag i Sverige om redovisning och partividrag. För eh, det vi vill veta är Where's the money, Lebowski? Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead? <laughs> <laughs> ja, jag tänker mig och står där med Reinfelds huvud ner i toaletten. <laughs> ja, vi ja, har lite kvällare positioner. Man måste blanda högt med lågt, tycker vi fall. <laughs> nu har jag en fråga till er. Ska vi... Får jag prata lite om Sarah Palin eller ska vi ta något annat först? Uh, Sarah Palin, go. Sarah Palin eh, blev ju vald av McCain- för att vara hans vicepresidentkandidat. Och varför valde han Sarah Palin kan man ju fråga sig efterhand så här. Det var, hon var ju inte alls eh, särskilt, eh, vad ska man säga, redo för ett sådant uppdrag. Men så var det ju att eh, McCain, han är ju republikan, det var ju George Bush också. George Bush var hemskt illa omtyckt kan man ju säga. Han, det var ingen som tyckte om honom så det var ju svårt för McCain att bli vald. Och han låg kanske 10% under de tänkte Vi måste göra någonting och det tänkte man att det är ett politiskt bra val att ta den Sarah Palin. Och eh, då kan vi fråga När Sarah Palin fick frågan Varför tackar hon ja? Det sån här chans, chans får man bara en gång i livet tänkte jag. tänkte Ja det får man väl ändå hålla med om att Man får väl bara en sån chans i livet Att bli vicepresidentkandidat vice som. Så hon, så hon ställde upp då, då. Eh, Och eh, hur det blev Jo det blev Katastrofysen Jo därför att eh, man har ju sett de här intervjuerna När jag säkert sett dem När hon säger de helt, allra mest absurda grejerna Och eh, det, har du nu kommit till film som heter Game Change som handlar om den här perioden när hon blev vald av McCain att ställa upp som vicepresidentkandidat och hon blev fullständigt grillad och det visar att hon absolut inte kunde någonting. Och den här filmen visar då, den bygger på en bok som heter Game Change också och det är folk i hennes närhet under den här tiden som har rapporterat i den här boken. Och när man ser den här filmen så inser man att det var tusen gånger värre än vad man faktiskt visste. Hon kunde verkligen ingenting. Bara för att ta några exempel som framkommer i den här filmen då, att hon kunde till exempel lite skillnad mellan Nordkorea och Sydkorea. Vi säger hon att Nordkorea är allierade, eller? Ja, kanske hon gör. Ja. Det, är, det är inte konstigt. Ja, hon... in Nordkorea. Men det, där säger hon fel, det, det måste vi göra en break på, Så det tror jag hon sa helt fel Så Vi har spelat upp det här klippet här för mig. i, I ja, young Turks, ja, kanske. Jag vet inte om vi har gjort det. Ja. hur som helst, det, det, det, det finns ju mer att ta av. Det är <laughs> okay, det, min tes står faller inte på det här. Hon visste till exempel lite vilka Hamas var. Eh, hon visste inte vilka Federal Reserve var, och det kan man undra, det kanske inte jag vet heller, men det är motsvarande centralbanken i USA. Då kommer kommer ju tänka att hon ville bli vald samma år som finanskrisen. Kan det var vara kanske bra att veta vad centralbanken eh, eller riksbanken är för någonting i USA. Eh, men... Eh, och i den här filmen så spelar de också upp det här klassiska Ryssland-citatet, om ni kommer ihåg det, när hon blir intervjuad. Och när de spelar upp det, det är Julianne Moore som gör ett fantastiskt porträtt av Sarah Payne i den här filmen. Och när de spelar upp det i den här filmen jag, var det verkligen så illa? Sade hon de där grejerna och då tänkte jag, jag var tvungen att gå tillbaka och titta på Youtube. Och det är katastrofalt. Jag tänkte, vi, vi måste lyssna på, på hur det lät. Well, explain to me why that enhances your foreign policy credentials. Well, it certainly does because our Our next door neighbors are foreign countries. They're in the state that I am the executive of and have you ever been in Russia, involved with any negotiations, for example, with the Russians? We have trade missions back and forth. We we do it's very important when, when you consider even national security issues with Russia as Putin rears his head and, and uh comes into The airspace of the United States of America, where, where do they go? It, it's Alaska. It's just right over the border. It is from Alaska that we send those out to make sure that an eye is being kept on this very powerful nation, Russia, because they are right there. They are right next to um, to our state. President, so they uh... Hon säger det alltså att hon, eh, hon får frågan du har ju ingen erfarenhet av utrikespolitik och då säger hon, jo men vänta nu, Alaska ligger precis bredvid Ryssland eh, och då säger hon, men innebär, varför innebär det att du eh, har utrikeserfarenhet? Jo men tänk er, om Putin kommer till USA då flyger han ju över Alaska han kommer ju flyga precis över vårt eh, luftrum Alltså vi har ju en flygplats här i Örebro. Jag är eh... från Nalanda. Oh, herregud, vilken samlad <laughs> utrikespolitisk kompetens vi har i det här studien här nu Precis Tre 379 på tre kvadratmeter. Oh, det är härligt. helt otroligt. Och då eh, tänkte jag att när jag lyssnar på den så måste jag säga att eh, det här klassiska Herman cain klippet som vi spelat upp väldigt mycket var inte så farligt ändå. Okej, okay, Libya. Um, I do not agree with the way he handled it for the following reason. Um, no, that's that's a different um... klassisk klipp där eh, Dåvarande presidentkandidaten Herman Kane Inte riktigt visste Vad konflikten i Libyen var för någonting Vilket var lite skrämmande Ja, om inte Katastrofysen Kan man absolut säga <laughs> Ja um... Du hade ingen mer roligt ryslandskript där Anders. Nej Okej, okay. men vad uh, säger vi så här? Du lyssnar på siffror Med Anders, Tobias Välkomna tillbaka till sessionen som Sander lär från Långhuset här ikväll. Ni lyssnar på mig, Emma, Andres och Tobias. Och Tobias, vad gjorde du i Jag var på en fet efterfest till fem på morgonen. Just det, var det inte det jag skulle säga kanske? <laughs> jag undrar mer över blåmärkena då. Varför var du på festen? Jo, och varför är jag blåmärken? Vi sa som förra veckan att jag skulle spela match med fotbollslaget Black Jacks, skolans alldeles egna amerikanska fotbollslag. Jag lovade väl en vinst, vad kan minnas, och vinst yeah. det blev. Du höll vad du lovade. Ja, men 18-0, 18 sköna poäng mot eh, de finspelande ha, vad heter de Handelshögskolan Traders tror jag Vi har redan glömt vad de hette, men vad betyder den här vinsten för Blackjacks? Det Den betyder att vi kommer att spela final den 31 mars i Stockholm eh, Vi som första lag är klar för final nu Eh, tre vinster av tre möjliga. Heja du bro! <laughs> Hej, grabbar. Då hade någon hejare, han där något gäng. Ja, eh, vad var det? Känner ingen sorg för mig, Jimmy Palmborg? Ah, det ja, det var en. Det var en ingen sorg för mig, Jimmy Palmborg. Och heja alla spelare. Ja, <laughs> alla spelare. Det fanns också Karl-general, Killner Mal. Ja, just. <laughs> Och sen så fanns det lite mer gutturala. Hörre, bro! Hörre, bro! Hörre, bro! Det, det var jag. <laughs> Ja, okay. Då, så hade vi, vi sände ju som vi sa utlovade Sände live här från Radiocampus Anders du kan berätta lite grann som ja, var var Ja det var mycket roligt att titta på matchen Samtidigt få prata om den i en mikrofon Och försöka <laughs> återge vad som händer på plan Samtidigt som man är med i matchen och blir glad Och sur och stressad Och allt man blir när man tittar på sport Det var kul att försöka kombinera de två sysslarna, Så att säga hur, hur var, det? var det? Var det själv eller hur gick det till? Du själva hade ja precis, jag satt ensam i ett bås i tanke att jag skulle få en äh, expertkommentator med mig Men äh, jag fick sitta ensam i ett bås högst upp och vad äh, var fantastiskt kul Jag såg hela publiken Jag hade liksom en framför mig liksom, som kändes som att jag var mästare över hela salen på något vis och sen så såg jag spelarna ner på plan och jag försökte återge vad som hände. Det var väldigt svårt att se vem som gjorde vad på plan, Så säga. Det var det svåraste. Jag hade ju snart att lyssna med alla nummer, men det var extremt svårt. Men det var fantastiskt kul i alla fall. Och den här sändningen, om du vill lyssna på den, finns ute på, på nätet. Då får du nog gå till slipspraxis.se. Mm. Klicka vidare där, det finns ett sammandrag, det finns även en lång version från eh, vår egen sportkommentator Andres Asaved och vilka talanger du har Anders det är helt fantastiskt Ja det är samma, det, vi har ju en wide receiver här i, i studion också Tobias Widing som fångar bollar som han, han får kasta till sig och eh, knuffar undan andra människor också Och en mycket duktig publik i Emma Kart. <laughs> Jag kan eh, inte rida på mig det helt själv Nej, men det, du gjorde en stor, stor del i ditt gutturala det skrikande Ja, och, och jag var jättehesen. Mm. Och det blev inte bättre under kvällen. Nej det När var är finalen? Finalen? Som sagt, 31 mars. Osäkert vilken hall. Surfa in på Touchdown Sverige. Tdsverige.se, tror jag. Där finns det spelschema och allt möjligt. Och helgen och nästa helg avgörs vilka som blir våra motståndare. Vilka står de emellan? Som du ser ut så står det mellan Handelshögskolan Traders och, ähm, Carlberg. och vet inte, Carlberg Försvarshögskolan, Cavaliers. Cavaliers Det stämmer bra För Stockholms universitet tyvärr Ute leken var det verkar Två more, more. förluster där. <laughs> <laughs> Så att de, de ser vi nog inte Som mycket fick mer om och var går finalen? I Stockholm I Stockholm Det blir uh. nog ett stort gäng för Örebro Som åker dit tror jag Ja, ja, det borde det bli. bli. Mm. Uh, underledning av Axel Andersson, mm. den berömda ledare för hela Klax-gänget Örebro. Vet. Mm. Så om man har några frågor så är det bara att kontakta Axel Andersson då? Ja, just det. För alla vet ju. <laughs> det är ju så <laughs> få som heter Axel Andersson i Sverige. Men det finns bara en gamle Axel Alla Andersson. känner Axel. <laughs> just det. Herregud, mycket internskämt skämt här i Studentradion, som dock är tillgängligt tillgänglig, alltså juriststudent och andra i Örebro i första hand. Um, ni, hinner vi med hans nesta story? Sure. Uh, det är så här att uh, en kille som heter Pedro Pimentel Rios för detta med, uh, medlem av uh, Guatemala... Ja, <här>, hur ska jag kunna uttala det här? Guatemalan... Guatemalan Military Force. Ja, det var det på engelska. Han har fått uh, 6060 år i fängelse för en massaker som skedde 1982. Uh, vän av Vårning frågade sig dock då hur är det möjligt att döma sig så här långt fängelsestraff med en Ja, Jag förväntar mig till att leva mycket längre än till 75-80 i alla fall. Emma, kan du förklara hur det här ska ske? Jag kan definitivt förklara hur det ska ske. Det har att göra med parallell som innebär att man döms för många straff och så sitter man av dem parallellt, inte seriellt. Seriellt är alltså varandra och parallellt är att man sitter av dem samtidigt. Så gissning är ju kanske att där mannen i fråga har dömts för ganska många fängelsestraff och inte för ett långt. Ja, det är en hel del brott i massaker ligger att man har begått en hel del brott. Man um... måste bara fråga, går straffet i arv? Till Så att någon ärver fortsatt verkställighet? Fortsatt, om man inte hinner sitta klart? Ja, ja det är förutsatt, ja. ja. Utan <laughs> kungafamiljen? Ja. Vi ska inte förvirra publiken här, det stämmer inte så bra. Jag kan säga att han har fått 30 år för 201 dödsfall plus 30 år extra för brott mot mänskligheten. Och det är det här som förvirrar tror jag många svenskar ofta är att man ser i USA att man kan dömas till bland 100-150 år, 300 år och så vidare. Och som Emma sa då, så lägger man straffen som på en lång linje efter varandra här i Sverige. Lite mera. Och i USA så är det att man klumpar ihop allting och sitter av tiden för varje enskilt samtidigt. Så det borde vara så att om man har fått 202 straff av 30 år så kommer han väl förmodligen sitta 30 år. Och inte 6000? Ja, exakt. Och i, um, i det här fallet då så sa du att 50 år var maxstraffet i alla fall. Så det är mer en symbolisk summa det här. Och det, det som blir det att det, vid, vid flera faller brottslätt i Sverige så, så har jag många som säger att 20, oh, jag var på en fest och diskuterade med en kille. Och han tyckte att om en person har snott någonting vid 20 tillfällen och där varje enskilt stöld är värd, säg, fängelse, så borde den här personen få 40 års fängelse. Och det här, så, här, så här ser inte systemet ut i svenska domstolar. Man har inte att man adderar ihop allting utan man ser till den samlade brottsligheten och så ger man ett straff. Så kallad rabatt va? Ja, rabatt med ett, ett missbrukat ord lite grann. Det, det kan man väl säga, och det beror på att till exempel säga att han har fått 40 år då, för 20-störer kan man ju fråga sig om man då begår två grova våldtäkter och till exempel får sex år för varje grov våldtäkt, ska då en person som har stulit någonting 20 gånger ha fyra gånger längre tid än vad en person som faktiskt grovt våldtagit en kvinna två gånger? Det är väl lite så man måste se på det. Man måste nog se till en stö större helhetsbild än att man bara ska lägga straffarna efter varandra. Ja. Så vad gör inte sessionen här för att reda ut begreppen för svenska folket. Arvon Atmursoff. Ja, jag har till public announcements väldigt viktigt utanför pressbyrån. Gå, ta inte igen vägen över gräsmattan. Gå upp på asfalten. Jag orkar inte förklara varför, gör det bara inte. Ja, snälla uh. förklara varför. <laughs> Nej, men det är för att man får lera upp till knäna ungefär. Okej. Okej. Okej. I kategorin vi... <laughs> public announcements. <tänker> <laughs> vad va, bra. Ja Anders, du, vi, vi, vi tackar för det fantastiska påpekandet och, och herregud vad tiden går Vi kan konstatera att vår sändningstid i alla fall verkar vara över för idag mm. Vi hoppas att ni har fått behållning av programmet Hur det blir nästa vecka är lite osäkert Jag och Kvartsberg har en fruktansvärd tenta i nästa, nästa torsdag Kommer du att sända Anders? Ja vi kommer att sända nästa vecka som vanligt klockan 21.00 live från Långhuset. Vilka konstellationer det blir får vi se. Vissa kanske bangar ur. Jag är ju hemskt sugen på att sända eftersom att det är faktiskt min sista vecka i Örebro. Oh, titta. Ja titta. Det Tråkigt. borde du definitivt göra. Tråkigt <laughs> att det är hennes sista vecka. Jaha ja ja, ja definitivt. Ja det är mycket sorgligt. Jag tycker du ska passa på. Ja. Jag kommer på plugga tror jag. Ja, ah, det här är sånt som vi inte lyssnar. orkar. Det blir ett program i alla fall. blir det på tisdag nästa vecka. Det blir program. Okej, okay. uh, nästa tisdag alltså allihopa. Kom tillbaka, lyssna klockan 21.00. Som vanligt, Anders och Emma i alla fall kommer att hålla låda. Vi säger så. Uh, ha det bra så hörs vi.